Aurre eta gaztetxoen gizentasuna, arazo kezkagarri ari da bihurtzen gure artean ere, azkeneko amabosturtea guetan, iruko iztu eginda arazoa. Gaixo dasun larria da eta zaila du sendabidea, eta horregatik obeda aurrez hartzean aurriak prebentzioa lantzea legia. Ez da inona? Bai, horrelada azken batean jaten duguna, jateko modua eta mugimendu gutxiko modua edo sedentarismoa dira errudunak. Egia dena da pediatrak eta nutrezioa dituak kezkatu daudela, eta aste honetan bertan jardunaldiak indutela eunda berrogei pediatrak, gai honi buruz. Bai, kezka hundia dago gizintasuna zabaltzenari delako aurreta gaztetxoen artean. Bito Rodríguez, nutrizionista da eta elikaduraren zientzia eta teknologia doktorea. Bito Horka, xegun Egunon Adituak kezka gauta zabetela argi dago, baina gizartean oroa eta gurasoen artean, behar bezain serio, heltzen zaio, gaiari? Nikuste oraindik e, bide naikotxo egitear dagoela, e, ardura ikusten da, e, baina bueno, e, arazoa agertzen danien, hau da, ba pediatrara edo e, medikura joeten garenean eta berak esaten digunean, ba, bueno, gure aurra ba piskatxo bat pisutikora dagoela, beharrezko gora dagoela eta ba bueno, arazoren bat dagoel, dagoela esaten digutenean eta nikuste besain beste gogor esaiola ekiten. Mhm. Mm orzu nutrizionista zara, e, ze gaten dute, gure aurreta gaztetxoek, gehi ala janari desegokiak. Mm, nik uste pizkatxo bat danetik dagoela, baina batez ere e, janari dezagokiak. Gugu gau dauzkagu e, ba, bueno, gaztezko datuak, gainaren freskoak, e, joazen urten egindako inkesta bati buruzkoak, eta agerian gelitzen zen, ba, bueno, e, gauza asko aldatu behar zideela. Ba, adibide bat jartzeko, e, ba, bueno, egunero hiru e, fruta ale, han behar badira, bagaztetxoen artean, bakarrik hamarretik iru bete zuten gomendio hori, oh. eh? eh edo barazkingen gomendio baldi bada egunean bitan jatea, ba egordiko baskarian edo afarian beintsate platerka da bat edo garnizio desente bat e, zera barazki edo ortuari, e, ortuarekin e, zera jatea, ba artean 10 batek bakarrik betetzen zuengu gomendio hori. Orduan eh argi dago elikagai fa, eta fruta elikagai e, e, kaloria gutxi doskaten elikagaiak izan da, eta, Ba kopuru determinatu osiatz baten e, e, jan behar berdirenen eta eztirenen jaten, ba e, duena da hoi etxen ordez, ba, elikagai kalorikoago, kalorikoagoak edo energetikoago jaten direla, bai. eta desoreka hori agertzen da, baina batez ere da e, kopuru, eh, araso bat baino, e, baina kalitate edo, eh, elikagai mota desoreka eh, hori. Eta garri izomatu duzu, fruta gutxi jaten dela, jaten dutela aurrek, eta barazkiak ere gutxi. Bai, bai, oso, oso gerian gelditu da, baina batez ere gaztetxoen artean. Eh. ohitura hori mantentzen dutenak eta daukatenak, eh, eskuntza eh, gauza bat dela, eh, argi utziz, direlduak, eh, nagusiak... Eh, Ba, bizi izan direnez ba zirenean, sirenean ba, hortuariak eta frutak e, ba bueno, eh, asko zeuden eh, ingurune baten eta merkeak ziren eta bestalde beste likagai kalorikoak ez ziren hain merkeak eh, aragiak eta arrainak lortzea ba, eh, gure gureei gaurrengo aitonemonen e, aitona gazteak ziren garaian ba, agianetzen hain erresa lortzea eta barazki eta fruta gehiago jaten zituzten, eta gaur egun, eh, ba heldu egin direnean eta, ba bueno, aitonamon egin direnean ohitura hori mantentzen dute, eh, hori ikasi zutelako. Eta ikusi da gure ikerketan, ba, nagusi horietek, eh, ba, elikadura ohitura osasuntzu horietek mantentzen dituztela. Baina, kate horretan badago, eten bat, nunbait, ze uh -huh. aurroiek e, espadute frutari jaten, espadute barazkrik jaten da, guraso e, sok ematen neurri hondibatean, batean. da? Bai, bai, inguruneko gauza bat da, diosun bezala, e, bago reungo bizimodua ez da, inondik inora, e, gura hitona monak gaztetxoak zirenekoa, eta, e, ba, bueno, elikadura, edo elikagai baliabideak desberdinak dira, e, asko ere herrezago da, lortzea, ba, elikagai oso kalorikoak, energetikoak, uh -huh. eta, e, bainera, ba, bueno, oso gustokoak ditugu eh? naturak egin gaitu ba eh aragizale eta ba. eh? eh eta beraz eh, ba bueno eskulgarri balin badauzkagu ba hoietek eh, jaten ditugu eta askotan ba esaten duzuena eh? ba, eta batez ere umeekin dagoen askotan eh, jaten erakustea arazo horrek iniztea herriz, dume e, bati jaten erakustea. Hmm. Askotan erosotasunez, egiten ba, duguna da, ahi ba, eskatzen duten nahi mun, eta ondo jaten duten nahi mun, eta hor e, bai. agertzen da lehenengo arazoa. Bat ezer ez er zertan ez jarri behar dugu arretabit horre, azkar prestatu eta azkar jateko janari hori dak ezkagarriena, alegia, pizzak, hamburguesak, bolleriak, freskagarriak, gozoak, litxarreriak... Bai, bai, askoren artean, eh, ala ere nik e, zer jan beharrezten, eh? esan baino, E, zer janbehar den, lehen claro. kometatun dizu dena. Bye. Barazki eta hortuariak e, eta fruten, e, hirentzketa hori, e, e, zain du. Hau da ez egunean, hiru alditan jaten dutela fruta eta e, baskarian eta afarian, garazki platerka da, e, dexente bat, e, hartzen dutela, zain du. Horrek egiten duena da, eskenean, e, beste, kometatu dituzun, beste likagaiak, desplazatu. Mm Horretxe -hmm. jaten balima ditut, beste jateko, a, toki denbora gutxego daukadarako. Baina, e, e, e, Txabi e, Txakartegi, Garnikako osasun zentruan pediatra da. Txabi, kaixo egunon? Kaixo egunon, bai. E, zure eguneroko lanean zer ikusten duzu, arazoa gerota larriagoa da, gerota aurre eta gaztetxo gizenago gehiago dago? Bai, bai, asko zer egia eta, bueno, arazoa, ba, bueno, oso ardura garria da. E, hemen e, Euskal mailan e, obesitatearen prevalentzia eguneko sortzikoa da, eta estatuan behar badaba xikina berton izango da, baina hala bueno, ere ba, orain dela ba, amaabot urtetikna ba, bikoiste egin da da, Leen laukoma hiruero zen, eta orain zorzi da ero zorzikoa bi ero hortetaken bilgun egindako azken ikerketan. Mm Haste -hmm. azkenean Donostian aurren gizentasunari buruz egin tzen jardunaldian parte hartu zenuen ez da? Baga bai. bai. Eta bertan ze komentatu zenuten ze ondorio atera zen zen? Bueno, hori, ba, pizkate epidemia moduan e, e, tratatu berdela, ez da? E, bueno, ba, betiko moduan egiten da, nola tratatu ume lodia, obesoa, e, ze neurri hartu, baina, e, karo, gertatzen dena da, e, ume obeso bat tratatzea, bueno, da hori da tratamento, bueno, gero etorri berden tratamento, ez da? Lehen da araso arazo oneri, oni hartu berzaio, ba... ba Jaio, jaioetatik eta sortzekotik eta, eta orduan e, beste neurri batzuk hartu behar dira, ezta. E, adibidez amen garnikan, emilia bedatzerun da laro eta mazazpe garrun urtetik hartu genitxun ikusita arazoan nolakoa zen. Mm. Eta orduan, e, a, orain baino e, nahi, zain, obesitate maila altoagoa zen, eta pizkat guztiogu hartu diogula neurri bat gutxien eze. Eta orduan, baina, bueno, hori izan behar dada, e, eh bueno, Leningo urtetatik, chiki-chikitatik, ezta? Chiki-chikitatik bai. Mm -hmm. Eta orduan, e, bueno, aldatu behar dira eh gauza asko estafa, ohiturazko, ohitura, ohitura berriak direnak eta ematen duenak ez oso sarrak direla. Eta eta bueno, eta hori, bueno, eta hori konpontzeko neurriak e, politikoak dira, ez dago besterik. Hau da aurgi hisen berda bai iragarkiak nola egin? E, uh -huh. Iragarki e, baimendu eta zeintzuk, ez, Zeintzuk dira dine pa ba, Gezurra ezaten dutenak, eta gehienak horrelakoak dira, guzu, gezurra ezaten dute, hau da, likadurari buruzko eh, informazioa iragarkien bidez agertzen dena, ba, ba ge, gezurrutxada, eta esaten dutena, zientifikamente proba, eta gehienetan gehien, gehienetan ez da horrela. Edo, generalizatio egiten dute, ba, ba gaixotasun, ero, ero egoera bati, eh, mesedekiten dion gara, eh, eh, E, elikadura ero janaria, ez da, hor dune, bueno, adibidez, ba, soja, ba, soja, e, soja, ba, onada, ba, ba, bueno, ba, emakumentzat, eta, e, bueno, sasoibatean, ez da, ba, menopausia ingurua, menopausia agarretik, eta, baina, orain, e, generalizatu da, eta itxuraz, e, soja ez duen hartzen, ba, pizkate, madarikatuta, ero, bueno, e, madarikatuta ez, baina, e, zerbait pasato, pasatuko zaion, zorian e, dago, ez da, mm -hmm. E, kontua zein da, e, beraz, txiki xikitatik e, oitura egokia gizan behar dira, e, otorduak eta egiterakoan eta persatzerakoan, eta aurrak eta helikatzerakoan. Zebein ja, e, aur bat gizenegi dagoenean, obesitatea duenean, hori sendatzea zailada, Xabi? Zailada, bai. Bueno, hemen daukat, deuskat datoak, hauek internazionalatira, eta e, e, bularreko, bularreko bat hau da, bi urtetik berako ume bat obesoa denean, E, euneko amabusta, horietatik euneko amabusta obesoa izango da e, olakoan. Baina zazpi urtekin, zazpi urtekin obesoa, hau da, parametro, obesitate parametroak betetzen dituena, euneko berrogeia obeso izango da, eta normalen artean euneko amarra bakarra izango da, hau da, lau aldiz gehiago. Baina nerabe obesoen artean, hau da, e, amasei ama zazpi, e, bueno, pubartora bat agero nerabeen artean, obesoa dena, e, euneko larogei bere bizi heldu heldu batenean ba izango da. Hau da bostetik lau, 4 izango da, naita ez. Hau da, zenbat eta obesidadea zenbat eta geroago ba, ba egin edo hasi, eh izango da ba gero heldu aduan ba izateko. Ta, bostetik lau, bada zifra da nahiko. Hartua da bai. Da.